Горбачов майже не опираючись погодився на приєднання Німецької демократичної республіки до НАТО. 21 листопада 1990 у Парижі було підписано Хартію для нової Європи, чим ознаменовано закінчення епохи частково обмеженого суверенітету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 Україну очікують економічні санкції та політична ізоляція. Щоправда, погрози були зайвими, і з 1654 року Україна не вела загарницьких воїн і після здобуття незалежності загрожувати нікому не мала наміру. Тим паче ядерною зброєю.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 Попри те, що Будапештський меморандум так і не було ратифіковано жодною із країн-учасниць, 1999 року 8 літаків Ту-160 та 3 літаки Ту-95 МС Україна передала Росії як оплату боргу за спожитий природний газ. Решту 9 літаків Ту-160 і 21 літак ТУ-95 МС знищила. Стратегічні ракетоносці порізали на металобрухт. По одному екземпляру зазначили,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 переступивши через власну Конституцію, ввела війська до України. Як подумати, нічого незвичного не сталося. Згадайте Березневі статті та всі наступні міждержавні угоди, укладені між Росією Україною. Згадайте Фінляндію, Угорщину, Чехію, Афганістан, Чечню та Грузію.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 За 20-річну оренду бази військово-морського флоту в Севастополі Росія сплатила Україні всього 2,5 мільярди доларів. Одним із основних пунктів Українсько-Російської угоди – це домовленість, що сторони будуватимуть свої відносини без застосування сили, без економічних та інших засобів тиску. Нову міжурядову газову угоду між Україною та Росією було підписано восени 2001 року. Період чинності договору – до 2013 року. -го. В угоді чітко зафіксували ціну на російський газ 80 доларів за одну тисячу кубометрів. В цей час Нове політичне керівництво Російської Федерації. Наприкінці 1999-го до влади в Росії прийшов Володимир Путін. Колишній хлопчик на побігеньках у санкт Петербурзького мера Анатолія Собчака заявляє про бажання взяти під контроль українську газотранспортну систему. Примітка Анатолій Собчак 1937-2000 роки, російський політичний діяч періоду перебудови та 90-х років ХХ століття, перший мер Санкт-Петербурга 91-96 роки, покровитель і політичний наставник президента Російської Федерації Володимира Путіна. Причина борг за спожитою Україною газ – який на початок 2001-го становив 1,4 мільярда доларів. У червні 2002-го Леонід Кучма та Володимир Путін домовилися про створення консорціуму із розвитку української газотранспортної системи. Проте далі розмов справа не зайшла. У Москві цей консорціум хотіли бачити двостороннім на паритетних засадах, тоді як Київ наполягав на тристоронньому форматі із залученням європейських споживачів і з обов'язковим збереженням контрольного пакета акцій за Україною. В серпні 2004-го до газової УОДи 2001-го було внесено зміни, згідно з якими Росія погоджувалася на зниження ціни на газ до 50 доларів за одну тисячу кубометрів. Аналітики пов'язували неочікувану поступку зі сподіванням російського керівництва на те, що після перемоги на президентських виборах 2004 року проросійського кандидата Віктора Януковича Україна погодиться на передання власної газотранспортні системи під контроль Газпрому. Не склалося. Примітка Віктор Федорович Янукович, 50-го року народження, український політичний діяч, четвертий президент України із 25 лютого 2010 до 22 лютого 2014 -го, голова партії регіонів, двічі засуджений за кримінальні злочини 1967 та 1970 років, загалом просидів у в'язниці 3,5 роки. 22 лютого 2014 року визнаний Верховною Радою України таким, що в неконституційний спосіб самоусунувся від виконання конституційних повноважень. 24 лютого 2014 року Януковича та ряд інших посадових осіб України оголошено в розшук в рамках кримінальної справи за масові вбивства мирних громадян під час Євромайдану. За твердженням видання «Українська правда», колишній президент украв у держави понад 100 мільярдів доларів. Росія досі вважає Януковича законним президентом України. Відповідно до закону України про вибори президента України, кандидату для перемоги потрібно набрати абсолютно більшість голосів від кількості тих, хто взяв участь у голосуванні, тобто щонайменше 50% плюс один голос. В тому разі, якщо жоден кандидат під час голосування не набирає такої кількості голосів, передбачено другий тур, в якому беруть участь двоє кандидатів, що зібрали найбільше голосів під час першого туру. Фальшування розпочали задовго до першого туру президентських виборів 2004 року. За повідомленнями Комітету виборців України та Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи парі, українська влада активно втручалася в передвиборчий процес шляхом незаконного використання адміністративних ресурсів для реклами провладного кандидата, чинного прем'єр-міністра, почесно голови партії регіонів Віктора Януковича і очорнення інших кандидатів. Примітка. Партія регіонів, Українська політична партія, створена 1997 року. Основна мета діяльності – ідеологічний захід і відстоювання прав етнічних росіян і російськомовних українців. Електорат проживає переважно на півдні та сході України. Діяльність партії регіонів у Верховній Раді та її лідера Віктора Януковича на посаді президента викликала хвилю масових протестів, що розпочалися в листопаді 2014 року. Після розстрину мирних мітингувальників у лютому 2014 та втечі Віктора Януковича до Росії, члени партії регіонів стали масово залишати свою партію. Фактично, станом на кінець 2014 року партія регіонів припинила функціонування. Спостерігачі висловлювались турбовані щодо тиску на пресу та громадській організації, кричущою нерівномірністю висвітлення діяльності кандидатів і місцевими, і загальнонаціональними.